و كل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. Maashirul Muslimin wal Muslimat, haddan Allah ajakumajma'in. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ya mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali bersama kitab e, Durusul Lughatil Arabiah, bagi orang yang tidak tahu belajar bahasa Arab untuk pemula, dan e, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan Adar Ad Sul Khamis yang sebenarnya sudah kita mulai sekitar dua atau tiga pekan lalu, tapi karena ada satu dan lain halangan, e, kita sempat beberapa kali absen dan tidak sam, tidak dapat melakukan pembelajaran secara onair. <tuh> dan insyaallah pada malam ini kita akan uh, mengusahakan agar kita menyelesaikan beberapa latihan yang tersisa di ad-darsul khamis yaitu di sini ada ada at-tamrin al-khamis was sampai al-hadiasyar sampai latihan ke 11 dan tentu kita ingatkan kembali kepada para dan akhwat yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita ini untuk terus uh, tidak lupa melakukan merojah, walaupun kondisinya sering kita absen, sering kita tidak bisa menghadiri kajian secara langsung. Karena tidak uh, terus semangat dan tidak berhenti untuk uh, merojah dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan Ini satu hal yang kita tekankan sejak dari awal dan terus kita akan tekankan sampai uh, pemerintah kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Bismillah, hadan Allah ya kumajmain. Sebelum kita masuk ke darul khamis atau at tamrin al khamis dari darul khamis, sebelum kita masuk ke latihan kelima dari pelajaran yang kelima, kiranya perlu diingatkan kembali beberapa hal berkaitan dengan istilah al fa'il wal mafulu b. Karena di, di latihan kelima ini dan latihan-latihan berikutnya. E, masih berkaitan dengan latihan sebelumnya Yaitu yang berkaitan dengan e, Menentukan mana fa'il dan mana al-maf'ulu bih Ikhwan wa khabfirullah bi Sunnah. Yang perlu diingat dari sekarang adalah bahawa Al-jumlah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab Terbagi menjadi dua Al-jumlah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab Terbagi menjadi dua Yang pertama yang kita kenal dengan Al-Jumlatul Ismiyah Yang kedua Al-Jumlatul Al-Fa'liyah Al-Jumlatul Ismiyah Adapun Al-Jumlatul Ismiyah Adalah Kalimat sempurna yang dimulai dengan kata benda Kalimat sempurna yang dimulai dengan isim Dengan kata benda Maka dinamakan al al Ismiyah <tuh> Al-Jumlatul Ismiyah Karena dimulai dengan isim Adapun al-jumlatul fi'liyah macam yang kedua daripada al-jumlah dalam bahasa Arab. Al-jumlatul fi'liyah maka di sini bisa ditebak. Kalau tadi al-jumlatul ismiyah dimulai dengan isim, maka bagaimana dengan al-jumlatul fi'liyah? Dimulai dengan al-fi'l, kata kerja. Adapun al-jumlatul ismiyah sudah kita bahas sejak uh, kita membahas jilid pertama dari buku ini. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Dan e, di jilid kedua ini kita akan banyak menemukan al-jumlahatul fi'liyah. Di jilid kedua ini kita akan semakin banyak menemukan al-jumlahatul fi'liyah contoh-contoh daripada kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja. Dan antum bisa lihat di latihan ketiga halaman 32, at-tamrin ats-salish shafha 32. Antum bisa lihat di latihan ketiga halaman 32. <coughs> Di latin tersebut ada penjelasan tentang Al-Fa'il, kemudian Al-Fa'il dan Al-Maf'ulu B Bahwasannya Al-Jumlatul-Fa'iliyah Itu biasanya terdiri dari beberapa unsur Al-Jumlatul-Fa'iliyah, anak ulang Tersusun dari beberapa uh, unsur Yang pertama, tentu yang pertama adalah Al-Fa'il itu sendiri Kata kerja itu sendiri Lalu kemudian ada yang kita kenal dengan Al-Fa'il atau dalam bahasa kita kita kenal dengan istilah subjek. Kemudian setelah al-fail ada al-mafoulubi yang kita kenal dalam bahasa kita dengan istilah uh, objek. Nah, jadi yang pertama adalah ada al-fail, ada kata kerjanya. Kemudian ada uh, al-fail, ada subjeknya. Kemudian ada al-mafoulubi, ada objeknya. Dan di sini Antum bisa lihat contohnya Qara'at Talibu Al-Qur'ana. Sekali lagi ini contoh ada pada halaman 32, latihan ketiga. Di situ ada penjelasan tentang <coughs> kalimat Qara'at Talibu Al-Qur'ana. Kalimat Qara'at Talibu Al-Qur'ana sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuannya. Lalu ini adalah al jumlah al-fi'liyah. Kalimat sempurna yang dimulai dengan kata kerja. Dan kata kerja yang anda bisa lihat Kata kerjanya adalah Qara'a Kata kerjanya dalam kalimat ini adalah Qara'a Lihat anda lihat Qara'a di bawahnya ada ada panah Lalu ada e, Istilah di situ Al-fi'lu Qara'a Al-fi'lu Qara'a adalah Kata kerjanya Kemudian Mana mana Qara'a sebelumnya Mana mana Qara'a Membaca Membaca Nah Qara'a Ya Qara'u Keraatan Artinya membaca At-talibu Kalimat setelahnya Setelah al-fi'il adalah Al-fa'il Dan al-fa'il dalam kalimat uh, Yang kita sebutkan tadi adalah At-talibu al Dan al-fa'il Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi Al-fa'il adalah uh, Yang kita kenal dalam istilah kita adalah Subjek atau pelaku Nah Quran membaca Siapa yang membaca? At-talibu Qara'a artinya membaca At-Talibu murid Siapa membaca? At-Talib, murid Qara'at-Talibu Murid membaca Al-Qur'ana ah, Antara, kalimat berikutnya setelah Kalimat At-Talibu Adalah kalimat Al-Qur'ana Dan sini dia adalah posisinya sebagai Al-Maf'ulu Bih Sebagai Al-Maf'ulu Bih Atau yang kita kenal dalam istilah kita adalah Objek atau Uh, penderita. 6 nah. Naam, yang dikenakan atasnya pekerjaan. Naam. <laughs> Jadi yang membaca adalah al-thalib, apa yang dibaca? Al-Qur'an. Naam. Nah, susunan susunan kata, susunan kalimat dari al fail kemudian al-fa'il dan al-maf'ul Tadi kita sebutkan, ini adalah al-jumlatu al-fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyah. Dimulai dengan fi'il yaitu yang ada dalam e, contoh di sini adalah qara'a. Ah. Kemudian setelah e, fi'il biasanya ada setelah itu ada adalah e, al-fa'il. Dalam contoh ini adalah ath-thalibu. Kemudian setelah al-fa'il biasanya ada al-maf'ul ada objek dan di sini objeknya adalah al-Qur'an. Qara'a ath-thalibu al-Qur'an, seorang murid atau seorang siswa membaca Al-Qur'an. Dan sudah kita jelaskan pula pada beberapa pertemuan yang lalu bahawa al-fail pasti selalu marfu. Al-failu marfu. Dan tanda bahwa itu marfu adalah dzamma. Tanda bahwa isim itu dia marfu adalah Di antaranya tandanya adalah dzamma. Tanda Lihat di sini at Lihat harokat huruf terakhir dari kalimat at-talibu adalah dzamma. Kemudian ada pun al-mafu lebih Al qurana anda apa harokat huruf terakhirnya? Fathah. fathah. Atau para ulama mengatakan al-maf'ul lebih pasti itu mensup. Al-maf'ul lebih pasti kondisinya selalu harus mensup. Dan tanda bahwa dia mensup adalah harokat fathah. Tanda bahwa dia mensup adalah harokat fathah. Nah, jadi ya ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Mudah-mudahan dapat dipahami kembali dan dapat diingat kembali. Baru setelah kita masuk ke Ad-Darsul Al-Khamis Ad-Dun wadzai ya khuan Wadzai jelas insyaallah. Baik. Kalau begitu kita masuk ke latihan kelima sekarang Ad-Tamrin Ad Al-Khamis e Ada sekitar 10 soal di sini Kita minta kepada ikhwan studio untuk membaca terlebih dahulu Nanti kemudian setelah itu kita buka kesempatan untuk para ikhwan dan akhwat di rumah Untuk ikut bergabung bersama kami Mencoba untuk membaca latihan kelima yang ada pada halaman 33 ad-dars ad-darsul khamis at-tamrinul khamis safha 33 di sini at-tamrinul khamis perintahnya adalah akmil akmilul jumal al-atiyata akmilul jumal al-atiyata bikalimatin munasibatin wadhbitha bish-shakli وَضْبِطْهَا بِشَّكْلِ أَكْمِلِ الْجُمَلَ الْآتِيَةَ بِكَلِمَاتٍ مُنَاسِبَةٍ وَضْبِطْهَا بِشَّكْلِ وَضْبِطْهَا بِشَّكْلِ أَكْمِل, أَكْمِل? Sempurnakan, Sempurnakan. Al-jumal Al-jumal jama' daripada Al-jumlah Al Sempurnakanlah kalimat-kalimat Al-ātiyah Berikut atau di bawah ini Bikalimatin dengan kata-kata munasibah yang sesuai. yang sesuai dan berikan tanda harakat dan berikan tanda harakat di huruf terakhirnya di huruf terakhirnya jadi setelah di, disempurnakan dengan kata yang sesuai kata yang cocok, baru setelah itu kita baca dengan uh, syakal, kita baca dengan al-harakat apakah dia bombah, apakah kasra atau kau, ataukah فتحة واضح إن شاء الله جلاس طيب نبدأ من أين نبدأ فضل فضل ياخي الأول رقم واحد رقم واحد من فتح باب الغرفة باب الغرفة ولا باب الغرفة من فتح باب الغرفة أو غرفتي غرفة باب الغرفة نعم mudhaf idafah ilaihi man fataha babal ghurfati apa terakhirnya kasrah hmm. dia mudafun dia di nah, posisinya al ghurfa di situ mudhafun sudah kita bahas pada jilid pertama jawabannya di sini ah hikmat menjawab man fataha babal apa tadi babal ghurfati, babal ghurfati. Hmm. terjemahkan ah ikut siapa yang telah membuka pintu kamar nah babal ghurfati pintu Kamar Di sini ah, Hikmat Tonton Bagaimana tadi memberikan harukat Untuk kalimat bab, Baba Atau babu Atau babi Baba Baba Fat dengan Fathah -ha. fath -ha. Mengapa dengan Fathah -ha? Karena dia Posisinya sebagai Posisinya sebagai Maf'ul bih Sebagai Maf'ul maf bih bi. Nah Babal Ghurfati Lalu mengapa Ghurfati Kasrah Bukan Ghurfata bukan, bukan dia Fathah -ha juga Karena dia posisinya Sebagai Muldawafun Ilai Mulda Nah Baik Syukuran Ah ini pada zakalah haf nah dengan 2 2 Basalat ukhti ath-thiyabah ghasalat ukhti ath nah di sini jawabannya adalah ath-thiyabah saja makan dulu ah isan tajib saudara perempuanku mencuci baju nah mencuci baju di sini kalimatnya adalah ath-thiyabah mengapa dia fathah ah isan Karena dia posisinya maf'ulun bih Nah, posisinya sebagai maf'ulun bih Dan maf'ulun bih sudah kita jelaskan Dia adalah mansub Dan tanda bahwa dia mansub adalah harukatnya Fathah Fathah As-thiyabah Ghassalat ukhti As-thiyabah Nah Baik, okay, salatah Salatah Barabar rajulul hayata bil asa Nah Baratang akhirnya ya Ahmad Barabar rajulul hayata bil asa Baik, terjim awalan laki itu, lelaki hmm, itu memukul seorang yang memukul seseorang memukul, memukul seekor ular, seekor ular nah. dengan dil dengan tongkat. Nah. Lelaki itu memukul ular, ular dengan, dengan tongkat. Nah. Jadi kalimat yang kita letakkan di sini adalah kalimat daraba. Naam. Dan daraba di sini dia sebagai apa itu? Fa'il. Ah. Hah? Daraba. Fa'il atau fi'il Fi'il Dia adalah fi'il, kata kerjanya Dia sebagai kata kerjanya Aina al-fa'il dalam kalimat Darab al-rajulu al-hayyata asa. Al-rajulu Al-rajulu Wa aina al-maf'ulu bi' Al-hayyata Al-hayyata Naam, sahih, ahsant Taip, ar-bah Ar-bah Shariba yusufu al-kahwata Naam Sekali lagi ya eh, Isan Waktu ma terjem Syariba Yusufu Al-Qahwata nah. Yusuf meminum kopi Nah, Yusuf minum kopi Nah, di sini kalimat yang menjadi jawabannya adalah Kata kerja Syariba Aina al-fa'il هنا ya Isan Syariba, nah. al hunaya, syariba nah. Yusufu Al-Qahwata Al-fa'il pelakunya kuyti Yusuf Yusufu, na'am Wal-maf'ulu bi Al-maf'ulu bi Al-Qahwata Al-Qahwata, nah Baik, khamsa Syukurana hisan hingga kelahir. Khamsah. Khamsah. Kata balmudar isu darsa ala sabu roti. Marotanakroya. Nah. Hitmat. Kata balmudar isu darsa ala sabu roti. Nam. Ala sabu roti. Nam. Terjem. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Ia. Ya, di, di papan, tulis. papan tulis. Di sini kalimat yang merupakan jawabannya adalah. Darse. At Ad darse. Mengapa harokatnya huruf terakhirnya fathah ya, Hidmat? No, dia mafulon bi. Dia mafulon? Bi. bi. Nah mafulon bi masuk dan tanda bahwa dia masuk adalah Fattah. harokatnya fathah. Nah, kemudian fa'ilnya mana? Ain fa'il. Al muda risu. Wa in al fa'il. Kata bah. Kata Syukuran, dzatulakhir. <coughs> nah, sista, sista. Akalat su'adu al khubza Nah, akalat su'adu al khubza Terjemah, ya. misal. Su'ad memakan roti. Nah, Su'ad memakan roti. Di sini kenapa fa'ilnya akalat dengan ta'u ta'anis di belakangnya? Karena Su'adu nama perempuan. Sir. Sahih, na'am. Su'ad di sini adalah nama perempuan. perempuan. Maka fa'ilnya harus ditambahkan dengan ta'u ta'anis. Ta, ta, ta' yang menunjukkan bahwa dia muannas. Akalat. Nah, akalat. Su'adu Al-Khubza Jadi jawabannya sini adalah akalat. Dia sebagai apa itu Akalat sebagai fi'il Fi'il Aina al-fa'il Al-fa'il <coughs> al Su'adu Su'adu Wa'ina al-maf'ulu al al bih Al-Khubza maf'ulan bih Muntaz Muntaz Nah Sabah Sabah Koraktu surat Al-Kahfi Koraktu Surat Al-Kahfi Nah Masya Allah Terjemilah ya. Aku membaca surat Al-Kahfi. Nah, aku membaca surat Al-Kahfi. Jadi jawabannya adalah surata Al-Kahfi. Nah, mengapa surata dengan tanda fathah ya? Hizmat? Nama maf'ul bi. Karena dia sebagai maf'ul B. Ain al-fa'il? Ana. Fa'il dhamir. Dhamir. Fa'il dhamir. Dhamir. Dhamir di sini di kalimat itu ada dhamir takdiruhu ana. Nah, syukran. Jazakumullah. Delapan. Nah, Delapan. A Samae Ta Al Adana Ya Hamzatu. Nama. A Al Adana Ya Hamzatu. Terjemah Azan. Apakah engkau telah mendengar Adan Ya Hamzah? Nama. Apakah engkau telah mendengar Azan? Jadi okay. jawab jawabannya adalah Samae Ta. Ini sebagai apa ini? Fi'il Fa'il. Al Fa'il. A Al Adana. Aina Al Fa'il huna. Al Fa'ilu. نومير تا انتا نومير ها نومير انتا أنت شكرا دي صحل هي اين المفعول به؟ الفعل به الاذانه الاذانه نعم صحيح نعم سمعت الاذانه يا حمزة نعم تسعة فضلي يا حكمه تسعة <تصفيق> <تصفيق> ذهب التاجر الدكان هه <تصفيق> ذهب التاجر الدكان Sekali lagi ya jawabannya tadi perbaiki. Nah, ada kata ad, adukan adukan toko. toko. Adukan toko. At-tajir, ad ona tajir. Pedagang. Pedagang. Nah, apa yang dilakukan pedagang terhadap tokonya? Oh. Nah. Menutup. Atau eh, kasih bahasa Arabnya bagaimana Atau membuka, terserah. Nah, fataha, Fatah. membuka. Nah, kita pilih yang yang ini saja yang sering kita ulang-ulang. Fataha fataha fataha attajiru ad-dukan ad-dukan jadi jawabannya adalah kata kerja fataha fataha ainal fa'il attajiru attajiru al maf'ul bih ad-dukan ad-dukan muntaz baik alakhir 10 ashara kharajatut tubu minalfasli naam kharajatut tubu minalfasli naam terjemah murid-murid itu telah keluar dari kelas. nah, Kata kerja di sini jawabannya adalah kata kerja kharaja. Al-kharaja. Naam. Ainal fa'il ya Ihsan? Al-fa'ilu at-tullabu. Naam. Hal hunaka maf'ul bih? Ada enggak maf'ul di sini? Geri mau Tidak ada. Naam, tidak ada. Di sini seakan-akan ada ada satu penjelasan yang perlu dijelaskan dan tertinggal sepertinya bahawa jumlah fi'liyah, al-jumlahatul fi'liyah itu minimal Tersusun dari Al-Fe'il dan Al-Fa'il saja Dua saja Al-Fe'il dan Al-Fa'il Tapi kadang-kadang juga harus memerlukan Al-Maf'ulu B Jadi minimal berapa uh, jumlah Fe'il ya Tersusun dari berapa kata ya kawan Dua kata Yang pertama Al-Fe'il Yang kedua Al-Fa'il al Bisa juga sampai tiga Al-Fe'il, Al-Fa'il dan Al-Maf'ulu B Nah sepertinya sudah ada yang mulai menelepon menelpon nih. Nah, Sudah tidak sabar kan Sebentar lagi insyaallah Kemudian penjelasan berikutnya yang juga tertinggal sepertinya di sini bahwa kata kerja kata kerja yang di depan fataha ghassala kataba kata kerja ini e, perlu diperhatikan jika al-failnya adalah muannas jika al-failnya jika pelakunya jika subjeknya muannas maka fiilnya harus ditambahkan dengan ta' uta'nits di belakangnya Saya ulang sekali lagi jika al-failnya uh, al adalah muannaf, maka al-filnya harus menyesuaikan diri. Dan cara dia menyesuaikan diri, jika al-failnya muannaf, maka al-filnya harus ditambah dengan tak marbuto. Eh, Afwan, ditambah dengan tak atani, listaan marbuto. Nah, contoh, uh, contoh bagaimana contohnya? Nah, seperti ini, nomor dua. Tadi, gosalat ukti, gosalat Ukhti mana fail di kalimat gosalat ukhti? Ukhti. Nah, ukhti itu fail. Bukankah ini manas? Failnya? Nah. Maka failnya harus ditambahkan taat taanit sesudah sesudah huruf terakhir dari kalimat gosala. Gosalat harta di situ. Contoh lain, antum lihat di latihan keempat, nomor misalnya nomor dua uh, misalnya. Gosalat Aminatu al-Mindile. Di sini karena al-failnya adalah aminatu maka kata kerjanya harus ditambah dengan tak at-taknis wasalat. Kemudian juga contoh lain nomor empat, misalnya nomor empat latihan yang sama latihan keempat, latihan keempat nomor empat halaman 32. Syaribat al-bakoratu al-maa. Syaribat. Mengapa failnya kita tambahkan tak ta, ta at-taknis di belakangnya? Karena failnya muannas. Muannas, yaitu baqar al-baqaratu sapi betina sapi betina nah contoh lain nomor 6 lihat darabat fatimatu bintaha darabat fatimatu bintaha karena fa'ilnya di sini muannats maka kata kerja daraba harus ditambahkan ha ta' ta'rif di belakangnya nah demikian penjelasan kira-kira tidak tertinggal seperti dijelaskan tadi dan naftahal majali al-mustami' nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjungan kami akan berikan kesempatan untuk antum semua yang ingin bergabung dan berinteraksi dalam pembelajaran bahasa Arab kita malam ini. Bagi antum yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 33, tamrin yang kelima. Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan kita angkat telepon yang pertama. Tayib, ia, lain dengan Ummu Ihsan ya Ia ah. Ummu Ihsan dari kerangga, Ummu Ihsan Naam, tafadhal ya Ummu Ihsan Tafadhal uh, Rukum Wahid Naam, At-Tamirin Al-Khamis uh, Man fatah Al-Qur'ana Man fatah Al-Qur'ana Mumtaz uh, Di sini jawabannya adalah Al-Qur'ana Al Terjemahkan dulu, Ummu Siapa yang telah membaca Al-Quran? Siapa yang telah membuka Al-Quran? Nah, siapa yang telah membuka Al-Quran? Nah. Ya. Kenapa di sini Al-Qur'anah? Muhasan? Uh, karena dia masuk uh, al-maful bish. Sebagai maful? Sebagai B. objek. Saharan. Nah, sebagai objek. Syukuron. Nah, istimewa. Uh, Isnan. Uh, salat ukti asyabah. Nah, ada jawapan lain selain asyabah? Al Umum? Uh, Al-qamisu. Al-qamis. Al-qamisa. Al-qamisa al Sekali lagi ummu, qala salat ukhti? Qala al qamīṣa. Al qamīṣa. Naam. Mengapa dia uh, mansub atau fathah? Eh, uh, karena karena he uh, mas'ūlun. Mumtāz. Karena maf'ūlun. Si. Naam. Jamil. Eh, uh, talata. Qatala ar-rajulu <coughs> <coughs> al-ḥayyata bil-'aṭā'. Jawabannya adalah qatala. Nah Terjem. Tadi dulu muhasan. Uh, seorang lelaki laki telah membunuh ular dengan tongkat. Naam. Jadi sini jawabannya adalah qatala. Kata kerja qatala. Aina al -fail? Al fa'il ar-rajulu. ar, -rajulu. ar -rajulu. wa aina maf uh, al maf'ul bih? Eh hayyata bi'aqa. Al hayyata. Al hayyata saja. Naam. Al hayyata. saja. Naam. Naam. Teruskan uh, terakhir. Syariba Yusuf al qahwata. Naam. Terjem. Terjem. Uh, Yusuf telah meminum kopi nah, Di sini failnya adalah? Failnya uh, Yusuf. Yusuf Aina al failnya? Al-fi'il? -fa Shariba. Wa inal maf'ul bih? Al-qahwata Al-qahwata, mantaz Syukuran Umu Ada penanyaan Umu Ishan? Uh, ini apa? Tarjinnya kan berarti yang kita pelajari kata kerja ini kan telah berlalu semuanya saatnya Nah, di sini kata kerjanya semuanya rata-rata menggunakan fi'il Maafi yang sudah lampau, yang sudah lewat. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang kedua Terima Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, dengan nama siapa di mana? Ummu Ahsan kata sih. tadi Ummu Ahsan, secara Ummu Ahsan ya. Dua pelanggan kita ini. Bagaimana lagi Ummu Ahsan? Alhamdulillah. Sakit juga enggak? jawabnya? Bagaimana Ummu Ahsan? Kalau sakit gimana jawabnya Ustaz? Ah, bisa, bisa masih bisa jawab alhamdulillah. Masih bisa ini suaranya masih oh, jelas. Nah, syafakallah wa afa. Nah. Fadal, fadal, fadal, fadal ya Ummu Ahsan. 5. So, ya, nah. Kata bal muda risu ajwiata ala saburati. Sekali lagi Umu Asan, saya kurang dengar. Kata bal muda, muda risu ajwiata ala saburati. Ajwi bata. Ajwi bata ah, nah. ala saburati. Al ajwi bata. Nah. Hmm. Ma, mana Ma mana alo ajwi bata? Uh, jawaban. Jawaban-jawaban. Nah. Hmm. nah. Terjemahkan Umu, Miss Ahsan, semudahnya kata bal muda risu. Guru telah menulis jawaban-jawaban di uh, papan tulis Nah Di sini jawaban al-ajwi bata Apa dia fathah? Karena maaf pun lebih, karena lebih. Syukuran hmm. Teruskan Sita Sita Akalak su'adul hubza. Khubzah Nah hmm. Jadi jawabannya adalah Akalat Mengapa uh, kalimat akalat uh, diberitakan ta'anis di sini? Ya, karena uh, suat ini nama muannas Ustaz jadi diberikan. Nah, karena failnya suat adalah muannas. Nama, nah, baik. Wa inal mafoulubi? Mafoulubi kubza. Al kubza, baik. Sabah, alakhir, sabah. Sabah, korak -tu, tu surata abasa. Korak tu surata abasa. Nama, korak tu surata. Abbasah, namp, namp. Jawabannya adalah surata Abbasah. Aynal aynal mafoulubi di sini. Mafoulubi surata Abasa Surata Abasa Abbasah. Hmm. Aynal fail. Failnya korok. Eh, Failnya kata ganti. Uh, ana. Ana kata ganti ana yang ada dalam Tu dalam kata kerja korok tu. Nah. Terima tu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima ada sedikit, Ustaz. Ya, ya. nah. Uh, kan ini di halaman berapa ya? 32, Ustaz. Ya, 32. Ini kan ada kalimat sempurna sekali pada hal eh uh, nomor 10. Naam, 10. Inna uh, fataha taqulu dukana. Nah, dukana? Lah ini fi sa'ati tsamaniyah ini sebagai keterangan apa ya, Ustaz? Kalau dalam bahasa Arab ini. Fi sa'ati tsamaniyah ini keterangan waktu saja ini. Dzarfiz oh. za, dzarf zaman ini ini. Penjelasan tentang adzarf zaman. nah penjelasan tentang waktunya. Nah, berarti ini Ustaz kalau kalau fa'ilnya ini kan bisa bisa ditambah dengan apa namanya uh, apa namanya nah, ini? Al fa'il atau al maf'ul Ini al fa'il, betul kan ditambah dengan, bisa ditambah dengan misalnya ini, loh Aduh, lupa lagi. Maksudnya jumlah isminya bisa bisa tidak hanya fa'il fa'il, dan maf'ulu bih, tapi ditambah dengan yang lain. Gitu maksudnya? Oh, oh itu berarti benar. Iya, dengan... jumlah fe'ili ya. Memang oh. intinya itu ha kalau bukan dua atau tiga. Gitu. Tapi bisa ditambah dengan juga keterangan waktu atau keterangan tempat. Boleh juga seperti itu. Tidak apa-apa. Nah, tapi yang intinya dua, al-fe'il, wal-fa'il, atau tiga, al-fe'il, al-fa'il, dan al-maf'ulu bih. Sisanya itu keterangan tambahan saja. Sisa daripada ketiga unsur tadi hanya keterangan tambahan saja nah. Dihapus pun tidak apa-apa. Misalnya kalau ummu bilang fatahal baqalu ad bukankah ini kalimat sempurna? Iya. Kalimat keterangan berikutnya hanya sebagai tambahan saja. Nah, tidak merupakan inti daripada al-jumlatul fi'liyah. Fa nah, fa'nte ummu Hasan. Terima kasih, jazaakallahu khairan. Terima kasih juga Khair kepada Ummu Terima kasih. Kita akan terima kembali satu telepon dan kita harapkan untuk pendengar ikhwan silakan. Mm pendengar akhwat di pending sementara kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan di lain telepon 021 823 -6543. masih tambahkan yang kelima halaman 33 kita angkat kembali telepon yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam baik, ini ada masalah silahkan dengan siapa di mana? di Bumasita di Lanteng Agung kurang jelas suaranya dengan siapa umum? Bumasita di Lenteng. Bu Bumasita di? Lenteng. Lenteng Agung Ya. Nah, tadi sudah masuk depok sepertinya. Iya. Baik, ah. nah. Ummu Masitah, uh, Ibu Masitah mau baca? Iya. Nah, silakan. Dari nomor sananiyah. Nah. Samaannya. Nah, sama aja Ustaz, yang kayak tadi. Enggak apa-apa ya. Dan, kenapa? Ya ya nah, tidak apa-apa. Atsami' anta ar-Ardana, iya Hamzah. Nah, ya Hamzatu, nah. Diterjemahkan kamu. Oh. Apakah kamu mendengar azan ya Hamzah? Nah, di sini jawabannya adalah kata kerja sami'ata. Uh, iya. Ainal maf'ul bih? Maf'ul bih al-adhan. Al-adhan. Baik. Teruskan. Kamu okay. bisa. Bisa. Hmm, fatahatta jiru dukana. Sekali lagi, fatahatta jiru. Fatahatta jiru ad-dukan. Baik. So, jawabannya adalah al fa'il fataha n'am ayna al fa'il dalam kalimat ini al fail at-tajir syukran nah terakhir Asyarah kharajatu thalabu min al fatri sekarang lagi ibu masyita dibaca kharajatu thalabu kharajat zahabat boleh ya ustaz ya boleh Zahabat, boleh zahabat thalabu thalabu Zahabatul Labu Minal Fasri nah, Zahabatul Labu Minal Fasri nah, Pergi dari kelas, maksudnya begitu umu? ya disini, Umu? Iya Aynal Fa'il di sini Umu? Aynal Fa'il At-Tulabu nah, Ada mafukullah binya di sini? Malah, enggak ada Tidak ada, naam Syukuran um, Ibu Masyidah, Jazakallah Khair Ada penanyaan Umu? Nah, ada nah, Ini yang nomor berapa sih? Yang ini ada telefoniknya Yang pertama yang, nah. yang, uh, waman fatahan nawafida, nah. terus uh, ininya, jawabannya, alinya jawabnya, fatah fatah tuha, tuha, H. nah, domirnya ha, iya, domir nawafida itu. Ha ini Dhamir kembali ke kalimat an nawafid. An nawafid itu, uh, apa sih namanya? An nawafid itu jama. Mudahnya oh, jama. An nawafid jama. Nah, jadi demirnya h gitu. Nah, nah. Kan kalau ini pintu kan tadi babul fasli ini. Fathah tuhu. Uh, uh, uh, kalau ini nawak Mengapa fathah tuhah begitu? Uh -huh. Kenapa bukan fathah tuhu? Iya iya iya. Itu saja mu. Nah, iya. Pertanyaannya itu saja. Nah, tapi silakan nanti disimak. Ya jazakallah ya. khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Nah, di sini mengapa fathah tuhah? Sudah kita jelaskan sebenarnya, tapi tidak mengapa? Kalau tadi sebelumnya fathah tuhu, karena hu ini kembali ke bab dan bab itu muzakkar Tapi ketika e, kasusnya an-nawafid, an-nawafid itu bukan muzakkar tapi mu'annas Dia mufradnya adalah, tunggalnya adalah nafidatun. Dan nafidatun ini isim gaira akil, ala sekitarik isim gair al akil, kata benda yang tidak berakal. Dan sudah kita pelajari dulu bahwa jamak daripada isim gaira akil. Jamaknya, walaupun terlihat seakan-akan tidak ada tanda tamar butok, ya. tidak ada tanda muannas, tapi kalau dia jamak daripada isim mukhair akil dia muannas. Maka fatah tuha. Hanya ini kembali ke an-nawafid dan sekali lagi an-nawafid adalah muannas. Nah, dan dilihat dari bentuk asalnya saja, bukan dari bentuk jamaknya. Jamaknya, lihat jamaknya. Jamak setiap jamak daripada isim mukhair ya. akil, walaupun mufradnya muzakar misalnya. Ya. Misalnya kitab, bukankah mufradnya kitab uh, kutub kitab? Ya. Kitab muzakkar atau muannas? Kitab muzakkar. Jadi ketika jadi jamak kutubun muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Nah. Wallahu a'lam. Tayyib tim, karena tadi satu mungkin yang kita bisa sampaikan setiap, ya. setiap jamak yang berakal, setiap jamak yang tidak berakal. Nah. Ya. Maka dia dihukumi muannas. Naam. Tayyib uh, selanjutnya kita akan <tuh>. lanjutkan sampai foto. Mas Nah, kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6. Tadi sebelum kita masuk ke-6, kita break sebentar, Ahizan. Saya nah, peninggu Subhanahu Wa Taala. kita akan rehat sejenak. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali setelah kita simak ke jeda berikut ini. Nurun bin Al-Qur'an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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. روجا. راديو دعوة على الصنم والجماعة للذاكرين والذاكرا. القرآن. أ فلا يتدبرون القرآن. أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Raja Radio dakwah Alusina wal jemaah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manu ala maba'at Pendengarkan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama anda Di frekuensi 756 AM Dalam kejian bimbingan bahasa Arab Untuk pemula Dari kitab Rasulullah al Arabia Jilid yang kedua Dan kita sudah uh, Masuki latihan yang kelima Dan insyaAllah pada Malam ini kita lanjutkan pada Al-Tamrin yang ke-6 Bismillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah Nabda Al-Tamrin Asaris Kita mulai membaca Al-Tamrin Asaris Latihan ke-6 Di sini perintahnya adalah Ij'al min al kalimatil aatiyati Maf'ulan bihi Wadbit Akhiraha Wadbit Akhiraha Ija'al, mengapa Ija'al? Jadikan Jadikanlah Kulan Setiap Minal kalimati Dari kata-kata Al-atiyati Berikut, Berikut. Maf'ulan bih Kita jadikan sebagai Maf'ulan ul. bih Kemudian Wadbit Akhiraha Kemudian Berikan tanda harakat Huruf akhirnya Berikan tanda harakat pada huruf Akhirnya Nah, Dan sudah kita pelajari tadi maf'ulun bih Bagaimana harga terakhirnya ya kawan Kalau maf'ulun bih Fathah -ha. Fath -ha. Atau kita dikenal dengan istilah Al-maf'ulubihi mansubun Dan tanda bahawa itu mansub adalah Fathah -ha. Fathah. -ha. Nah, <tuh> Di sini ada Wahid, iznan, faratha, arba, khamsa, sitah Ada enam kata Kita buat dari enam kata ini Masing-masing satu kalimat sempurna Dan sekali lagi Uh, kata tersebut dimasukkan atau di, dijadikan posisinya sebagai maf'ul b. Nah. Bisa kita mulai dari khotir studio? Letak kalimat Al-Qur'anu menjadikan kalimat Al-Qur'an ini dalam kalimat sempurna kemudian posisinya sebagai apa tadi? Maf'ul. Nah, fadal. Al-Qur'anu. Naam. Qara'a Muhammadul al quran Naam, qara'a Muhammadul Al-Qur Ah, nah, naam, sahih. Terjemahkan. Muhammad membaca Al-Qur'an. Naam, di sini fa'ilnya adalah qara'a. Ah. Qara'a. Ah. Kemudian fa'ilnya adalah Muhammadun. Muhammadun. Kemudian al maf'ul bih? Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Sahih. Naam. Ahsanta ya khay. Naam. Naam, isna'an nah, nah. Al-qahwa. Al-qahwa mungkin la nah, Al-qahwa. Al-qahwa tu. Naam. <coughs> Akalat Fatimatu al-qahwata. Naam. Akalat. Syaribat Fatimatu al-qahwata. Naam, mumtaz. Naam. Sharibat Fatimatu al-qahwata. Al Naam. Al Ma Mana al-qahwa? Ya, qahwa hebat, Kopi. Ah? kopi. kopi. Nah. Terjemahkan. Syaribat Fatimatu al-qahwata. Fatimah meminum kopi. Fatimah minum kopi. Aina al-fa'il di li sini? Fatimah. Fi'il, al-fi'lnya. Sharibat. Mengapa sayalahnya ada ta' ta'nis di situ? Karena fa'ilnya muannas, mu yaitu Fatimah. Fatimah. Nah Al-qahwata al al al posisinya sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bih sahih. Ahsanta. Baik, 2, afad 3. Naam. 2, at-tuffahu. Sara. Afwan, ath-thalathah, 3. at tufahu Maksudna at tufahu, Ma -tufahu? buah-buahan. at tufah Ay, L Pisang itu. La apple na'am apple na'am at-tuffah apple na'am, at naam. tayyib at-tuffah akala at-tifl at-tuffaha na'am akala at-tifl at-tuffaha na'am terjem anak kecil itu memakan pisang na'am anak kecil itu makan pisang jadi fa'ilnya adalah akala hakala al-fa'il at-tifl at-tifl al-mas'ul bih adalah at-tuffaha at sahih Naam. Hasan. Nah, Tayyib, al-baba. Afwan, al al-babu. Al-babu. <coughs> daraba rajulu al-baba. Daraba rajulu al-baba. Al-baba, di mana? Terjemahannya, terjemah. Daraba al-baba. Al Tayyib, daraba rajulu al-baba. Terjemah? seorang laki, laki memukul pintu. Naam. Aina al huna? Fi'l, al-fi'l. Al-fi'lnya -fail. adalah adaraba. Al daraba. Al-fa'il Al-Rajulu Al-Baba al sini Sudah pasti dia khusus sebagai Mahfudun Nah Sahih Nah Sesuai dengan permintaan Al-Babu dimasukkan jadi Mahfudun Baik Ad-Darsu Nah Ad-Darsu Pelajaran Nah Qara'a Al-Mudarisu Ad-Darsa Fil-Fasli Nah Masya Allah Sekali lagi ya Hisan Qara'a Al-Mudarisu Ad-Darsa Fil-Fasli Fil-Fasli nah. Tarjil Guru itu membaca pelajaran di dalam kelas Guru itu membaca pelajaran di dalam, nah, kelas. dalam kelas Aina al-fi'il huna Al-fi'ilu koro'a koro hmm. Al-fa'il Al-fa'ilu al-mudarisu nah, Dan ad-darsa di sini kita masukkan ke dalam maf'ulun maf nah, Lalu ada keterangan lain, keterangan tempat Fil-fasli fil, fil -fosli. Fosli. Di kelas. Dalam kelas Taib. Syukuran, jizak al-akhir nah. Terakhir, al-qomisu Al-qomisu Nah Gosala, gosala, gosala uh, rojulu al khamisoh. Nah, gosala ar rojulu. Nah, suka ar rojulunya. Dimana ini, nah. Lima ada takul. Gosala tu al khamis. Terbalas. Gosala ar rojulu al khamisoh. Nah, terjem. Seorang lelaki mencuci bajunya. Mencuci bajunya. Nah, al khamisoh di sini posisinya sebagai. Almaruf ulubi. Al ulubi Taib. Terima kasih atas ikhlas dan zikir yang baik. Nah, nafkah hal mazharil Kita memberikan kesempatan <coughs> kembali untuk sesi ini bagi para pendengar roja telepon alam telefon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Taib dan bagi para pendengar roja. Yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita bahasa Arab malam ini Anda bisa menghubungi kami di handphone 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin e, menyampaikan pertanyaan via SMS Anda bisa melayangkan di 0819896543. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ha, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Perumahan 1. Masyaallah. Abu Lukman, كيف حالك Abu Lukman? Alhamdulillah. Masyaallah. Fadal Abu Lukman. Mohon maaf Pak Abu Lukman dikecilkan kecilkan sedikit audio monitornya atau dimatikan. Ya, ada feedback. Baik, okay. istighfar khair. Silakan. Qara'a sanadu Qur'ana. Naam, Qara'ah Ahmadu al-Qur'ana al al al -Qur atau al Qur'ana? Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Al -Qur nama fa'ilnya di sini? Nah, ainnya qara'a al-fa'il, fa'il. Ta'il Ahmadu. Ahmadu. Wa ainal maf'ul bih? Al Qur'ana. Al-Qur'ana. Nah, Terjemahkan, Pak Bulutman. Ahmadu, Ahmad membaca Al-Qur'an. Muntaz. Nah, teruskan. Is isnan? Naam. Kahwa Qahwatu. Al-qahwatu. Okay. Nah, al Naam, jaluk bahasa Islamnya al-qahwatu. Al-qahwatu. Naam. Sharab, sharabat, aminatun. Al qahwata Al kahwata. Nah, syaribat. Syaribat. Aminatu. Eh, nah. Aminah atau Fatimah syaribat tadi. Fatimah, Fatimah. Tepat. Syaribat Aminatu al qahwata Jadi Aminah sekarang, bukan Fatimah. Tepat. <laughs> syaribat Aminatu al qahwata Nah, ayn al fa'il di sini, pak Abrokman. Aminatu. Aminatu. Nah, mengapa syaribat fa'ilnya diberikan taulaan di sisi Karena Mu'annas mu makanan Karena apa yang mu'annas Anina. Karena fa'ilnya mu'anad. Nah, mu Teruskan satu lagi Pak Burukman. At-tufahu. At-tufahu. Apal. Apal. Apal. Nah. Apal. At-tufah. Saya oh. makan apal. Nah. Bagaimana bahasa Arabnya? At-tufahu. At-tufahu. Tu. At At-tufahu. Nah. Tu At-tufahu. At-tufahu. Nah. At-tufahu. Nah sekali lagi, Pak Abdul Rahman. Akal akal tu, Lamnya di sukun. Akal tu. Oh, akal tu. Tanya. Nah sekali lagi, Pak Abdul Rahman. Akal tu subaha. Atu fahah nah, sahih. Saya makan. Saya makan. Apel tanya. sini. Di sini failnya apa itu, Pak Abdul Rahman? Failnya. Nah, subjeknya apa? Pelakunya apa? Sa -sa saya. Tapi itu nah itu, hilang, itu. domir mustafir nah, takbiru ya. huna. Nah domir itu tidak terlihat. Ya. ada dalam fiil tersebut yang kita ya. tentukan dia adalah anah nah ana. Taib syukuran Pak Abu Luqman jizakallah khair ada apa yang Pak Abu Luqman? ya ini lagi saya takut Iya. iya tanya seperti Pak Abu Luqman tapi masya Allah luar biasa jawabannya betul semua alhamdulillah syukuran Pak Abu Luqman jizakallah khair wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jazakallah khair Pada Abu Luqman kita angkat kembali bagi para pendengar yang lain juga ke Abu anda bisa menghubungi kami di aliran telefon 0218236543. Tepat kita angkat Telepon yang kedua. Assalamualaikum. Kehlan dengan siapa di mana pak? Pak Solihin di Jakarta. Pak Solihin di Jakarta. Ya. Taib. Masya Allah. Kepala pak Solihin. Alhamdulillah ya pak. Alhamdulillah. Nah sudah dua puluh dua ini alhamdulillah ikhwan semua. Tepat. Fatah Solihin dari Al Alba. Al Fatah tu Alba pak. Al Al Montaz. Aina al-fa'il huna? Uh, Al-fi'l. Fatahtu Fa. ni. Fatuhunya. Naam. Al-fi'lnya fatahtu. Naam. Aina al-fa'il kalau begitu? Ah. Fa'ilnya tu ini. Naam, tu nya. Dhamir. yang ada dalam fa'il tersebut. Naam, kita tentukan dia adalah ana. Wa al-maf'ul bih di sini adalah al-bab. Al-bab. Tayib. Teruskan. Qara tu ad-darsa. Naam. Semuanya antum gunakan Dhamir anak semua di sini sebenarnya, sama nyanya. Ya, betul. Tayyib, lah, bas. Qara'tu ad-darsa. Terjem? Saya membaca pelajaran. Naam. Di sini eh adalah maf'ul bih-nya ad-darsa. ad, -darsa. ad -darsa. Terakhir. al-qamisa. Sekali lagi, ahsarihin. Raza'tu al-qamisa. Wa sa'a, wa sa'. apa? Sa'. Hai. Wa wasala. Wa wasala na. Wasaltu al-qamisa. Al-qamisa. Ini satu so, apa sah? Ai saw. Naam. Naam. Ya? Nah. <laughs> nah. Al-qamisa. Wa nah. wasala. Al-qamisa. Wasaltu al-qamisa. Naam. Baik, terjemahkan dulu. Ah, sorein. Wasaltu al-qamisa. Kayak mencuci pakaian. Saya mencuci. Pakaian. Jadi ketiga contoh sebutan ini semuanya fa'ilnya bukan? Ana semua. Taib. Syukur alhamdulillah. Masalahin. Jisak kelahir. Nah, ada pertanyaan? Masalahin? Uh, belum ada, ada. Belum ada. Taib. Syukur alhamdulillah. Jisak kelahir. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Taib. Jisak terakhir pada salihin. Kita angkat kembali bagi para pendengar uh, Telepon Untuk satu orang telefon kembali. Awak uh, dua. Di 8236543. Silakan kita berikan kesempatan di 8236543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan dengan siapa di mana pak? Dengan Abdullah di Tambun. Masya Allah. Nama. Kepala kaya, alhamdulillah. Taiba, masya Allah. Fardalah, baba. Berpulang kerja sepertinya ini? Tidak. Uh, Tidak. Tidak. Tidak. Mau berangkat? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Nah, fadalah. Dari awal, dari Al Quranu. Qara'a at-talib qara'a at ilmi dzal Qur'ana. Mumtaz. Qara'a at-tilmidu. Ah. At at Naam. Antum membawa ke sini menggunakan kalimat baru, at-tilmidu. mana at-tilmidu? Terjemahkan dulu. Uh, seorang murid membaca Al-Qur'an. Naam, at-tilmid artinya at-thalib. At Naam. Eh, uh, jelaskan ainil fa'il Abdullah. Al-fa'il wa at-tilmid. Al-fa'il at-tilmid. Tayyib. al Al-Qur'an. Al-Qur'an, taib. Syukuran. Isteri, lanjutkan. Nama. Akaal al-waladul tufaha. Terjem. Anak, orang -orang anak Naam. seorang anak memakan apel Nama. Seorang anak makan apple. Sini ada kalimat al-waladul posisinya sebagai apa di situ? fail Al-fail. Ayn al-fail al kasih. Terima kasih. Terima Al-akhir kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kasih. Ahmad belajar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sementara belum sepertinya Belum Oh baik Alhamdulillah Jazakallah Waalaikumsalam so, al al al Wa rahmatullahi wabarakatuh Ya jazakallah khair Kepada Abdullah Kita akan terima kembali Satu penelfon Di lain Silakan bagi para pendengar yang lain Kita angkat penelfon yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh Ahlan dengan siapa di mana pak? Uh, Abu Faisal di celedak Abu Faisal di celedak Nah Kafarat Abu Faisal. Alhamdulillah khair. Insyaallah. Abu Faisal ada tiga ketiga isim lagi yang belum dibahas. Nah. Al-qahwatu, al-babu dan al-qamis. Ya. Kalau bisa anda membawa jawaban nomor Bisa begitu? Tafadhal. Enggak usah usah jangan dipaksakan. Nah. Asyrit ta al-qahwata ya Fatimah tu. Asyabta atau syaribti? Ah syaribti. Ka huwa ta ya Fatima tu. Naam, saya so, nah. nah, antum tadi ngomongnya ke Fatima, maka syaribti bukan syaribta. Naam. Mumtaz, antum bawa kalimat baru, Masya masyaallah. Tolong diterjemahkan. Apakah engkau meminum kopi wahai Fatima? Masyaallah. Naam. Aina al-fa'il uh, ha? Asyaribti, aina al-fa'il? Al-fa'il uh, Fatima. Fatima atau dhamir? Uh... Dhamir Fatimah yang disebutkan di belakang itu bukan bukan fa'il. Oh, Tapi eh uh, failnya adalah dhamir anti, dhamir anti kata kerja anti. Nah, oke, teruskan. Al-babu surah. Kasara hamzatu al-baba. Baik, kasara hamzatu al-baba. Terjemahkan. Hamzah mematahkan pintu. Nah, kenapa antum tidak pakai yang nama lain? Kenapa hamzah? Tayyib, laras. Baik. Tayyib, uh, ada الفاء إلو همزة. طيب الفاء إلو همزة طيب الفعل؟ الفاء إل كسرة. طيب شكرا نعم الأخير القميص. قميص. وصلت وصلت فاطمة القميص. القميص. صار القميص صح, صح. ها القميص. قميص صار نعم أين الفعل؟ الفاء إلو Fatima. Tapi, mana file yang dikasih tau taanis si di situ? Dianna, uh, dianna fa'ilu mu'annas. Dianna file mu'annas. Nam. Tapi, terima kasih. Syabat dari, ah syabat? Abu Faisal. Abu Faisal. Jazakallah khair. Waalaikumussalam. Tapi, jazakallah khair Abu Faisal. Tapi, nah, kita masuk ke at atamirus sabia. Atamirus sabia. Latihan ke 7 Takamal al-misal al-atiyah ini. al-misal al al-atiyah ini. Mana takamal ya, kawan? Perhatikan. Nah, takamal mesti artinya perhatikan. Al-misal dua. Dua contoh. Contoh atau dua misal al-atiyah ini. Berikut ini. Nah, biasanya kita uh, mendapatkan kalimat al-atiyah. Atau al misal al-tali at Atau al misal al ati Mengapa sekarang al-aati ini, Mengapa dia musanna Mengikuti kalimat sebelumnya Nah mengikuti kalimat Nah ahsan Karena dia sebagai sifat Maka uh, sifat itu mengikuti benda yang disifati Benda yang disifatinya adalah musanna Di sini adalah al-mithalaini misal Maka sifatnya juga harus musanna Al-aati ini. Nah Kemudian uh, Di latihan ke tujuh ini Sebenarnya bukan bukan mengerjakan tugas, tapi kita hanya diminta untuk memperhatikan beberapa contoh yang disebutkan di sini. Dan uh, kiranya uh, kalau anda perhatikan di sini masih berkaitan dengan al-fa'il dan al maf'ul tadi. Kita lihat contoh pertama al awwal Di contoh pertama ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama at-tulabu zahabu ilal malabi. At-tulabu zahabu ilal malabi. Kalimat berikutnya masih contoh yang pertama. Jadi contoh pertama ini setiap contoh ada berapa kalimat, Tehwan? Ya, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama sudah kita baca tadi. Allahu Zahabu ilalmalabi. Adapun soal yang uh, uh, contoh yang kedua, Afwan bukan contoh kedua, co uh, masih contoh yang pertama, tapi kalimat yang kedua. Zahabatul labu ilalmalabi. Zahabatul labu ilalmalabi. Zahabat ilal Apa yang terjadi di sini, Tehwan? Ya, apa yang kita rubah dari contoh yang pertama? Bentuk kata kerjanya. Nah, Bentuk kata kerjanya, kemudian apa lagi yang berubah? Susunan? Susunan kata. Susunan katanya. Ya. katanya. Kalau tadi yang eh, pertama Abdullah isim duluan. Ya. Baru kemudian yang kedua apa yang duluan? Isim apa fi'il duluan? Fi'il, fiil, fiil duluan. duluan. Naam. Kalau yang pertama Abdullah zahabu, fi'ilnya di belakang setelah Abdullah ya. Sekarang Fi'ilnya kata kerja kita letakkan di depan Zahabah at ilal manabi Kalau yang pertama tadi At-tul-labuh hmm. jumlah ismiyah Kalau hmm. zahabah at-tul-labuh jumlah Fi'iliyah Nah Dan selain perubahan susunan kata Tadinya di depan jadi belakang Atau kebalikannya Di sini ada perubahan Lihat, antepatikan kata kerjanya Kata kerjanya kalau yang pertama tadi zahabu ada Zomir oh. waw ada bau yang menunjukkan bahawa domirnya adalah hum Sekarang warna dihorminkan Zahabah, kembali ke asal Zahabah, kembali ke domir huwah Zahabah At-tullabu ilal mal'abi Kalau pertama tadi ujumna isminya Maka at Yang didahulukan adalah isin At-tullabu zahabu nah. Karena yang disebutkan sebelumnya adalah isin jama' Maka fi'il yang disebutkan setelahnya harus Menyesuaikan diri Fa'ilnya ternyata adalah jamak. Jama' dhahabu. Tapi kebalikannya kalau gunanya disebutkan di depan lalu datang setelah itu fa'il, maka karena fa'ilnya disebutkan maka dikatakan kerjanya tidak perlu diwakafkan lagi. Cukup dengan isim dhamir at-tullabu. Dhahaba at-tullabu. Main ainal fa'il ya ikhwan? At-tullabu. At at maka di kata kerjanya tidak perlu lagi ditambah lagi waw karena sudah diwakili oleh Isim kata benda yang tampak jelas yaitu, Fahim. itu atulabu. Faim toh? Faim. Nah, jadi kalau kata kerjanya di, di depan, ee, kalau dia muzakar maka kembali ke domir hua. Kalau dia muzakar maka kembali ke domir hua. Zahaba hua. Tidak perlu lagi ditambah wau atau ditambah yang lainnya. Kalau domir, kalau fa'ilnya adalah ee, jama. Nah. <tuh> Bisa dipahami insyaAllah Ya artinya bentuk kata kerjanya Mufraat ya saya Dan tidak terpengaruh kepada fa'il di depannya Betul betul. Kata kerjanya tetap mufraat Tetap tunggal Walaupun fa'ilnya setelah itu Disebutkan jama adalah jama' at. At nah. Alisa atul lab jam at ya, ya. jama' ya kawan Jama' dari apa? Atul labu Talibun Nah ini jama' at. Tapi karena diretakkan setelah itu Maka Fa'ilnya Tidak perlu ditambahkan di situ. Tidak perlu ada waw Atau tidak perlu ada huruf yang lain Karena sudah diwakili oleh Kalimat At-tul-labu Faham tu? Faham Dan Ini berlaku untuk seluruh Kata kerja Al-fi'il madi right? Berlaku umum Bukan hanya terbatas pada dahaba saja ya? Nah Tidak terbatas pada dahaba Kalau kita ganti misalnya at tul At-tul-labu at misalnya uh, Qoro'ah ah. At-tul-labu Qoro'u Lalu kalau kita, letak, kalau kita letakkan Kata kerja di depan Qoro'at-tul-labu Qoro'ah At-tullabu At-tullabu at Qara'u Al-Quran Masalah At-tullabu Qara'u Al-Quran Lihat Kata kerja yang diletakkan setelahnya Harus ditambah Waw Dan alif nah. Untuk menunjukkan bahwa fa Fa'ilnya adalah Jamah nah. Tapi ketika kita letakkan Kata kerjanya di depan Qara'a At-tullabu Karena sudah ada At-tullabu Di setelahnya Maka tidak perlu lagi ditambah Di kata kerjanya Waw Dan alif Tidak perlu Karena sudah diwakili oleh At-tullabu idz-dzahaba <disit> fi'ilnya fi tetap dia harus maf'ul uh, maf <tulabu> uh, mu mu mu fi mufrad. Naam, fi'ilnya tetap harus <tulabu> mufrad. Naam. <tulabu> Di contoh pertama ini contoh muzakkar. Contoh pertama ini contoh muzakkar. Kalau kita lihat contoh kedua, contoh kedua ini muannats. At-thalibatu dzahabna ilal al-maktabati. At-thalibatu dzahabna Ilal al-maktabati. <tulabatu zahabna ilal maktabati. tulabu> Lihat lagi-lagi yang pertama ini Yisimnya yang di depan Fiilnya yang di belakang Fahimtum? Ra'ihtum ya ha. khuan Fahimtum lihat Sekarang kalimat kedua Contoh yang kedua Kalimat kedua daripada contoh kedua Kita letakkan kata kerjanya sekarang di depan Zahabat At-talibatu Ilal maktabati Nah di sini Kata kerjanya lagi-lagi Kembali menjadi kata kerja tunggal Domirnya tunggal Zahabat tapi kenapa kita tambahkan ta'ut ta'anis di depan kata kerja dahabaiqwan? Karena, Karena failnya. Mu'annas. Failnya mu'annas, yaitu talibat. -tali Jadi kalau e, kata kerjanya di depan, maka kata kerjanya tetap tetap mufrad, tetap mufrad. Tapi tergantung apakah dia mu'zakkar atau mufrad mu'annas. Tergantung daripada failnya. Kalau failnya mu'zakkar, maka tetap dia mufrad mu'zakkar. Kalau failnya mu'annas, maka dia mufrad. Mu'anas. Nah, munabburan bisa dipahami. Jadi kaidahnya, nah, kai uh, jika kata kerja diletakkan di depan, maka dia ke, dia tetap mufrad, dia tetap tunggal. Hanya saja, bisa berubah menjadi muzakkar dan bisa juga berubah menjadi mu'anat. Tergantung dari apanya fa'ilnya. Fa'ilnya yang yang disebutkan setelah itu, kalau dia mu'anat, maka tambah di kata kerjanya ta'ut ta'nis. Kalau dia muzakkar tidak ditambah apa-apa. Nah. Nah. Terus yang kedua, kalau kata, kata kerja di depan, kalau kata kerja di depan berarti isim dzah telah itu fa'ilnya. Kalau kata kerja di depan, maka setelah dari depan itu pasti al fa'il. Contoh di sini dzaha maka kita lihat Abdullah. Dia posisinya sebagai apa Abdullah bersini? Fa'il. Fa Tapi kalau kita lihat contoh Abdullah dzahab, ainal fa'il? Wow. Ah, danier wow. Danier wow. Di situ, dongernya adalah home. Naam. Wallahu an bisal. Asal. Asal baik, jelas. Naam. <tuh> kita angkat selanjutnya beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari uh, pendengar, mulai pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sandi di Jakarta. Ustaz, saya ingin bisa berbicara bahasa Arab. Dan apa yang harus dipelajari selaku atau untuk pemula sahaja kemulakayar? Ya sebenarnya kalau anak boleh usul kantum, kantum ikut satu satu lembaga kursus bahasa Arab. Kantum bergabung ke satu lembaga kursus bahasa Arab yang memang lembaga kursus itu mengajarkan bahasa Arab untuk tujuannya untuk berbicara. Dan alhamdulillah ada di di Jakarta, di Jakarta ada beberapa. Di Kalau kita di Kerawang Alhamdulillah Ma'ahad Hidayatun Najah Membuka Program uh, Eidat Lugawi 2 tahun Dan sekarang Alhamdulillah Sudah ada 2 mustawa Ada mustawa awal dan mustawa thani Dan sudah kita buka kelas jauhnya Di Cikarang Telaga Perumahan Telaga Sakinah Dan Alhamdulillah Ada 2 kelas di sana Masing-masing ada 30 siswa Jadi setotalnya 60 siswa Belajar 3 kali dalam sepekan Dan buku yang kita gunakan diantaranya buku silsilah ta'alimulukatul Arabiyah buku yang menjadi kurikulum di eh, jama'atul imam Muhammad Ibn Saud atau yang dipakai juga di Lipia, Jakarta nah ini buku-buku seperti ini buku yang mengarahkan kita untuk bisa berbicara dan Alhamdulillah frekuensinya 3 kali dalam sepekan. jadi kalau anda belajar sendiri atau belajar mengandalkan eh, misalnya apa yang kita baca di radio ini eh, yang kita tekan di sini adalah membaca yang kita tekankan dari buku yang kita baca ini adalah bagaimana cara membaca. Tapi untuk untuk berbicara belum sampai ke tahap itu. Untuk berbicara harus ada buku pendamping yang lainnya, yaitu buku ta'bir atau yang semisalnya atau buku al-mu'hadathah misalnya. Sehingga nanti menanggulir mudah bisa kita lengkapi al-qira'ah dengan al-mu'hadathah. Jadi sekali lagi antum <coughs> ah Sandi ternyanyi. Ah Sandi di Jakarta. Nah. Eh, Anda sarankan antum bergabung ke lembaga kursus bahasa Arab. Nah Sekali lagi di Jakarta ada beberapa Tapi kalau Antum mau tempat yang insya Allah uh, Dari segiman hajj sudah terjaga Antum bisa juga ke Cikarang Di situ ada Turmahan Telaga Sakinah Sudah dimulai beberapa kali pertemuan ini Sudah sekitar mungkin sekitar berapa pekan Kelas jauh dari uh, program Edat Logowi Yang ada di pesantren Hidayatul Najah Wallahu Wallahualam Bessua ah. okay, Demikian uh, jawabannya kita angkat kembali Dari pesan singkat Dari pendengar kita Baik ah, dari ya, dari An Anuralf ya di Jakarta Utara bertanya berkenaan dengan marfu apakah maksudnya artinya. Nah kalimat marfu ini sebenarnya istilah-istilah yang dipakai di eh, pembahasan tentang Arab pembahasan tentang ala Arab jadi al Arab itu tanda-tanda Arab itu tandanya ada tiga ada marfu ada man. kalau untuk ini kalau untuk uh, isim ya marfu mansub dan majrur ada marfu mansub dan majrur nah, marfu ini maksudnya ringkasnya adalah marfu ini diberikan tanda harakatnya dhamma jika dia mufrad jika dia mufrad atau jamak taksir misalnya tapi kalau berubah menjadi musanna menjadi bentuk musanna maka marfu-nya bentuk musanna itu alif dan nun marfu-nya isim musanna dia alif dan nun kalau yang marfu adalah isim jana maka waw dan nun. Nah. Eh begitulah marfu lalu mansub. Mansubnya, mansub itu artinya diberikan tanda fathah. Kalau marfu tadi diberikan tanda dhammah. Kalau mansub diberikan tanda fathah. Tapi ini sekali lagi tanda fathah ini untuk isim mufrad yang mansub. Isim mufrad yang isim tunggal yang mansub dan tanda asli itu saya. Tanda aslinya nah, fathah, dhammah, kasrah itu tanda asli daripada tanda-tanda Ya rab, nginglimiki baru kita bisa bahas Baik. Kita angkat kembali dari Arif dicakung, Ustaz, mengapa maf'ul bih menggunakan alif lam sama seperti isim? Begana, Mengapa eh maf'ul bih menggunakan alif lam sama seperti isim? Mungkin yang terdapat dalam contoh-contoh di sini Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Oh iya, ya karena semuanya isim. Baik. Maf'ul bih di sini adalah isim. Al-Qur'an isim, at tufah isim, ad-dars isim. Semuanya isim karena karena itu menggunakan alif lam. Nah, dan maaf oleh bi diambil dari isi satu bukan kata kerja. Bukan. Iya. Nah, terus nah. satu lagi kita angkat dari pendengar kita, Lafadz Dorobu kenapa tidak dibaca Dorobuna taip, dari Antor Tangerang para khalifah. Dorobu. Terus uh, kenapa pada film dia bentuk jamak nunnya hilang dan hanya ada alif saja seperti Lafadz Dorobu kenapa tidak dibaca Dorobuna? Dorabuna. Ya. Yang tambah wau dan nun itu hanya isim. Isim yang jama maka iya di antaranya ditambah wau dan nun. Muslimuna, mukminuna. Ya. Asalnya muslim. Mufrotnya, tunggalnya muslim. Ketika kita ubah menjadi jama, muslimuna. Kita tambahkan wau dan, dan nun. Itu pada isim. Misalnya. Itu pada isim. Ini DFL lain. DFL ya. tidak tidak dorabuna, bukan? Tidak ada nunnya Tidak ada nunnya Memang beraguh Tidak pakai nun Hanya waw dan alif saja Wallahualam Dan mungkin satu-satu kita harus Ini saja Menggunakan kata kerja fiil madi Ditempatkan pada Bamiat Nah disini baru beberapa nah. Ini saja Beberapa perubahan saja Di antaranya Huwa Lalu hiyah Lalu ana, Baru-baru Dan baru, hunnah baru, nah. Hunna. Nah, nah nanti insyaAllah kita bahas Pada kesempatan yang akan datang InsyaAllah Ya insyaAllah Nah, demikian yang kiranya Bisa kita bahas pada kesempatan malam ini Dan lagi-lagi kita masih belum menyelesaikan latihan pada Adal Rasulullah Hamis, tapi tidak apa-apa Kita harapkan latihan yang kita baca ini Walaupun cukup lama kita baca Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita tutup, subhanahu alaihi hamdik Asyadu'ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh